що тот званив Руслан. Угу. Які у вас плани на сьогодні? Зустрінувся з тренером. А взагалі, помовчав, набирався рішучості викласти йому все, як насправді. Ну-ну, що там у вас? Заохотив майор. Учора прогавив хрепливого. Тримав за руку, і я розповів учорашню пригоду. Скорич сприйняв усе спокійно, зашлестів паперами, зітхнув і поклав долоні на мою руку. Їй бо, ви, як дитина, доброзичливо сказав. Не слід так переживати, бо вас надовго не вистачить, тим більше, що вже є слід. Ви запам'ятали номер автобуса? Лише останню цифру 39, маршрут четвертий. Вважайте, водія ми знайдемо. А в грабіжника справді хрипливий голос. Не, не розібрав так раптово, а годинник з баслетом не помітив. Так, ситуація у вас не з кращих. Маємо, правда, незаперечний факт – хрипливий колишній боксер. Зустріньтеся з тренерами, поговоріть з ними, а раптом хтось згадає. І не дивуйтеся, що з них потерпілий. Його ж не пограбовано. Завдяки вам». А те, що вдарив якийсь хлопець, просто сприйняв за хуліганський вибрик п'яного перехожого. Я не пам'ятаю злочинця боксера. За чотири роки, відколи тут, жоден не проходив у наших справах. Хоч майор і дивився на мене тепло, та все ж мені було соромно і незатишно. «То я піду, Дмитрий Єфимович?» «Дійте, капітане, тільки не гарячкуйте!» – застеріг мене. себе в кабінеті трохи заспокоївся. Чого гріха таїти, чекав добрячого прочухана за помилку. А майор зглянувся наді мною, пожалів, наче новачка. Від того мені зробилося прикро, хоча я радів, звичайно, такому розважливому начальнику. Тьху, тьху, коли б не наврочити. Тепер слід подумати, що робити далі. Спочатку розшукати шофера автобуса, куди сів хрипливий, потім домовитися з тренером радутним про зустріч. Як його? Я глянув у свій записник. Ага, ось, радутний Павло Трохимович. Присунув до себе довідник міської телефонної мережі. Погортав. Ось номер. Служба пасажирських перевезень. Набрав. Алло. Доброго ранку. Це з міліції. Капітан Загайгора. Скажіть, скільки у вас на четвертому маршруті вчора увечері працювало автобусів? Три, як завжди, відповіла жінка, що... Хто їздить автобусом з номерним знаком, де остання цифра 39. Тридцять дев'ять? злякано перепитала. Луцик Борис, але він справний водій. Не сумніваюсь. Коли він сьогодні виходить на маршрут цей тиждень у другу зміну до опівночі? Що ж трапилось, господи? Нічого. Але ж ви питаєте? Він мій чоловік. «Міліція дармане, просто мені треба з ним побачитись і поговорити. Оце і все, не хвилюйтесь». Я поклав трубку. Телефоную на водну станцію. Довго не підходили до телефону, нарешті. Мені побла трохи мовича. Він на воді. Як на воді не второпав? Ну, тренує яхти, швердботи, зійде на берег Глянув на годинник, чверть по десятій. Подумав, коли б об'явився Руслан... Його мати сповістила б нам. А може на радощах забула? Мені не хотілося її турбувати, бо вона відразу запитає, що чути про сина, а в мене нічого втішного. Взявся перегортати свій записник, підсвідомо розуміючи, що мимоволі намагаюся відтягти свій дзвінок до Валентини Гнатівни. Простяг руку до апарата, коли він задзвонив. Напевне, вона. Капітан Загайгора? запитав юнацький голос. Слухаю вас. Це дільничний інспектор лейтенант Загата. Доповідаю. Через 20 хвилин у мене сидітиме хрипливий суб'єкт. Де у вас? У мене в дільничній кімнаті. На якій вулиці? Челюз кінців 118. Чекаю. Вражно дивився на трубку. Невже затримав грабіжника? Вискочив з кабінету. Поторгав двері скорича замкнені. «А може він уже на дільниці?» Збіг сходами вниз, затримався біля чергового пошукати на карті міста вулицю Челюскінців. «Вам куди?» – звернувся до мене черговий. «На дільницю Загати. Третім маршрутом тролейбуса і через сім зупинок магазин черевичок». «Там поруч з ним!» – чітко відкарбував черговий. Тролейбус уже рушив, та я встиг стрибнути на задню площадку. «Як мені бракувало моєї яви!» «Сім зупинок!» І водій тролейбуса, наче навмисне, синхронізував свій рух з червоним світлом світлофора. Тільки під'їжджав до нього. І стоп! Поглядав у вікно, щоб не прогавити магазин червичок. У цьому районі міста я ще не був. По обидва боки тяглися п'ятиповерхові житлові будинки, молоді платани і тополі. «Ось і магазин!» Метнувся до виходу, якраз вчасно, ліворуч за вітриною, між вікном і дверима, висіла червона скляна вивіска, опорний пункт і кімната дільничного інспектора міліції. Перескочив через дві сходинки і опинився перед сірими дверима. Увійшов до кімнати. Там був стіл з телефоном, на підвіконні вентилятор, навішав цей кашкет, по -під стіною стільці, залізний сейф, портрет Дзержинського і вузькі двері в якесь приміщення. «Є тут хто чи ні?» – подав голос. За дверей виглянув хлопець із розкуйовдженою мокрою чуприною. «Ви хто?» – запитав він. «За Гайгора». «Я зараз, товаришо капітан, і зник».